Hatodik fejezet Most következett a halálos játszma fordulata. Hódvilág Teddy nagy félkörben átlovagott a Split River hosszában az édesföld kijáratához. Jókor jött, hogy lássa a rendetlenül menekülő rablókat nyomokban az üldözőkkel. A tisztást is láthatta innen fentről. Lelőtt rablók hevertek mindenfelé, közöttük eldobott kalapok, revolverek, gazdátlan lovak. És a tisztásra néző vízmosás felől gyorsan közeledett egy újabb üldözőcsoport. Kitalálták a tervét. Nem kétséges, hogy veszélyes ellenfél. Ennyi üldöző között az egyetlen, aki félelmetes, akivel harcolnak. A játszma itt a völgyben elveszett, ez kétségtelen. A mexikói suhánc rettenetes ütést mért a rablókra, azzal, hogy itt elébük vágott, és az önbizalmuktól megfosztott farmerekbe ismét lelket öntött. Az egyik domboldalban a vörös bride védekezett elkeseredetten visszavonulóban. Kóbor Jenny a folyó felé keresztül vágta magát 15 rablóval, és ha elédik a Split River szakadékát, akkor sikerül a hegyek közé menekülni. De az egérfogóból akkor sem törhetnek ki. Tömpe Bill, Sötét Jeff és a két buldog a rablók legázolta a Hill Grooverből érkező bekerítő csoport első lovasait, és mielőtt még a nagy többség odaért volna, bevetették magukat a hegyek közé. Fekete napjuk volt ez a rablóknak. Fogoly, sebesült, sehol. Nincs kegyelem. Az évek óta elgyötört, megnyomorított lakosság pusztító dűvel vetette magát rájuk, az első győzelem mámorában. Egy kegyelemlövés minden, amire a sebesült számíthat. Ott elfogták a kövér herrit. Egy perc, és felhúzzák de még alig emelkedett a magasba, és már harminc golyóval nehezebb a teste. Nincs kegyelem. Verdez kiadta a jelszót, és százszor is elismétli dűvel, gúnyal, harci kiáltással. Nincs kegyelem! Holt világ tedi komoran nézi a pusztítást. Jól tudja, hogy minden szem, minden golyó elsősorban őt keresi itt. Megvetően lehúzódik a szájszeglete. Pedig azt is jó tudja, hogy ezen nap megtört a rablók több éves uralmát. Jött egy kölyök, fehérképpel, kék szemmel, és akkor átütött rájuk, hogy már semmiképpen sem heverhetik ki. Az elkeseredett csüggett üldöző csoportokba lelket öntött. Tervei gyorsak voltak, tettei meglepőek. Méltó ellenfél. Vajon hol van most? Amikor idejét gondolatban, mintha kísértet lenne, szintén a semmiből tűnt fel, és ott állt előtte pen. Add meg magad, holdvilág Teddi! és két pisztolyt fog rá. A régi jelenet. Lövésre kész a farkas szemet nézve le a fehérképű biztos. Hűvös kíváncsisággal tekint az acélkemény barna arcpendre. Távolból lövések. Hallod? kérdezi furcsa dallamos hangján a fiú. Hallom! feleli a nyugodt muzsikáló bariton. Végetek van! Végünk van! a csendeset. Leszász halóról, megfordulsz. Mit akarsz? kérdezte, és leugrott a nyerekből. Összekötözve beviszlek kantivébe Ostoba vagy. Velem együtt felkötnek, mert megölted a Denveri kopót. Nem öltem meg. Mégis felkötnek. Felkötnek. Miért teszed? A lányért. Holdvilág Teddy füttyentett. Szerelem, mondta megértő mosolyal. Szóval én szabadítottam az emberekre ezt a vészt? Te, és ne remény. A lóvam csak akkor ágaskodik, ha akarom. Tudom, putni hagytál az éjjel. Ostoba voltam. Hol világ, Teddy a fiú mögötti facsoportra nézett? Nem hiszem, felelte, még hasznodra lehet, amit tettél. A facsoport mögött egy szomdérót látott a bandita pen mögött. Ostoba voltam. Ha nem bocsátalak szabadon, akkor a lánynak semmi baja, és én átjutok simán a Spawnwater grondon. Ezt kellett volna tenned. Késő, ha megteszem, elviszed a lányt. Úgy is elviszem. Így lógni fogsz, és mind, mind lógni fognak. Úgy vadászák itt a rablókat, mint az ürgét, És nincs kegyelem, érted? Nincs, nincs, nincs. Amíg csak egy patkány is él a környéken. Pérdíosz. De van kegyelem. A fiú ugyanakkor nézett Holdvilágra. Mert az éjjel szabadon bocsájtotta, mondta jó hangosan, hogy a fiú ne hallja a mögötte közelgő lépteket, ezért Holdvilág Teddinél van kegyelem a számodra. Mert én mindenét megfizetek. De azután többé nincs pardon. Ostoba és nesze! Egy puska egy lecsapott hátulról, és pen vérbe borultan zuhant a földre. Húsos farkas újra felemelte a puskát, hogy az ájút fiú koponyáját szétzúzza. De holdvilág Teddi olyat penderített könnyedén a száz kilós rablon, hogy messzire zuhant. Az ott álló két bódogra csak ránézett szürke parancsoló szemével. – Vissza, hé! Ki parancsol itt? – kiáltott a nyersen. Húsos farkas dühösen ugrott föl. – A halál parancsol, holdvilág Teddi, hallod? Fegyverek ropogtak mindenfelé, és ide hallatszott a pofogásuk. A halál parancsol, husos farkas. És a halál én vagyok, felelte csendesen bólogatva, aztán lehajolt benn fölé. Azt hiszem meghalt, mondta. Nem, szólt buldog. Talán nem is álljult. Sies, sürgette a husos farkas. Elfognak! A rabló vállat volt. Menj, ha sürgős az utad. Én nem félek. A sebesült az hajót, és egészen közelről megnézte az arcát. Fogcsikorgatka morgott valamit. Ez az oka mindennek. Ezek kölyök. Az életünkkel játszol. Lőd le azt a kutyát, és gyere kiáltózták a rablók körülötte. Felemelkedett, és végignézett rajtuk. Az én jobban szeretnétek, mint a népét? Dacosan nézték, de nem mertek szólni. Holdvilág Teddy szivarra gyűjtött. N Nézd, mondta Húsos farkas. A gázló az oka mindennek. Ostoba! Az az oka, hogy te orvul lelőtted varzt. Meglepetten nézték a farkast. Ez nem szólt. Sápadta a liheget. Hát jó, mondta a rabló. Végzek vele. Ezzel elintézem a gázló ügyet, és veletek nincs többé dolgom. Menjetek a lovakhoz, mert a lövés érecsődítik az üldözőket. A fák között álló paripához mentek. Itt holdvilág Teddy visszafordult, nyugodtan kivette a pisztolyát, és háromszor egymás után belelőtt a vérzőfejű pembe. A fiú összerándult, és átfordult fektébe. Mehetünk, és elvágtattak.